Поважний і замислений, як завжди, Бальтазар, вийшовши від професора Моша Терпіна, не подався, як усі, на фехтувальний майданчик, а рушив до міської брами, щоб прогулятися в привітнім гайку, що лежав за якихось кількасот ступнів від керепеса. Його товариш Фабіан, гарний хлопець, Веселий і на вигляд, і на вдачу кинувся за ним і наздогнав його біля самої брами. — Бальтазаре, — гукнув Фабіан, — Бальтазаре, ти що, знов хочеш блукати в лісі на самоті, наші меланхолійний філістер, поки браві студенти хоробро вправлятимуться в шляхетному мистецтві фехтування? — Благаю тебе, Бальтазаре, кинь нарешті свою дурну негарну звичку. Будь знову жвабим і веселим, як колись. Ходімо трохи, пофехтуємо. А потім, як схочеш прогулятися, то й я піду з тобою. У тебе добра думка, промовив Бальтазар. У тебе добра думка, Фабіане, тому я не хочу сваритися з тобою через те, що ти бігаєш слідом за мною по всіх усюдах, мов невіжений, і позбавляєш мене іноді втіхи про яку не маєш ніякісенької уяви. Ти саме належиш до тих диваків, які, побачивши, що хтось блукає на самоті, вважають його за меланхолійного дурня і хочуть переробити на свій копил і по-своєму вилікувати, як той придворний лакуза, що хотів вилікувати достойного принца Гамлета. Але принц дав негідникові добру науку, коли той сказав, що не вміє грати на флейті. — З тобою, коханий Фабіане, я такого не вчиню. Проте щиро тебе прохаю, пошукай собі іншого товариша для шляхетного фехтування на рапірах та еспадронах, а мені дай спокій, я піду своєю дорогою. «Ні — Ні-ні, — вигукнув сміючись Фабіан, — так легко ти не відчепися від мене, дорогий друже. Якщо ти не підеш зі мною на фехтування, то я піду з тобою в гайок. Обов'язок вірного друга розвіяти твій сум. Тож ходімо, любий Бальтазаре, ходімо, коли ти нічого іншого не бажаєш. І схопивши товариша під руку, він бадьоро пішов поруч із ним. Бальтазар сіпив зуби у тихій досаді і похмуро замкнувся в собі. Тим часом Фабіан невгаваючи розповідав веселі історики. Доточував він і всілякі дурниці, як завжди буває, коли розповідають без угаву щось веселе. Та коли вони нарешті зайшли в холодок запашного лісу, коли кущі навколо зашепотіли, наче в тоскному зітханні, коли вдалині забриніли чудові мелодії дзвінких потоків і співи лісових птахів, будячи луну між пагорбами. Бальтазар раптом спинився і, широко розвівши руки, немов би хотів любовно обійняти дерева і кущі, сказав, о, тепер мені знов гарно, невимовно гарно.